Джон Скалци. Бригади привидів. Шарицоль За дружбу та усе інше. Кристині Афіні. За терплячість і любов. Частина перша. Один. Той камінь уваги не привертав. І для цього були поважні причини. Непоказний такий камінь, один з мільйонів уламків скельної породи та криги, що пливуть параболічною орбітою давно планети з коротким періодом обертання, він мав вигляд будь-якої іншої брили, котра становила убивчу місць колись небезпечної комети. Той ламок був ані більший, ані менший за інший, за класифікаційною шкалою його годі відрізнити від інших. Якби його якимось чином засікла планетарна система оборони, а така ймовірність наближалася до нуля, то поверхневий аналіз показав би, що камінь складається зі силікату та домішку залізної руди. Тобто камінь як камінь навіть недостатньо великий, щоб відчутно нашкодити. Але то було чистої води теоретизування, оскільки планета, траєкторія котрої тепер перетнулася з цим та кількома тисячами інших уламків, не мала глобальної системи оборони. Проте планета мала гравітаційний колодязь, в який потрапив цей камінь разом з багатьма своїми побратимами. Гуртом вони створили метеоритний дощ, що траплявся при кожному оберті планети, коли та перетинала орбіту комети. Однак на поверхні цієї нестерпно холодної планети не було жодної розумної істоти, щоби зацінити красивезні спалахи та смужки, які залишали ці уламки матерії, згораючи в атмосфері при нагріванні до величезних температур відтерття. Переважна кількість цих новостворених метеорів випарувалася в атмосфері, а їхня складова речовина під час яскравого падіння перетворилася зі стану твердого дискретного тіла на довгий розпливчастий світ, з мікроскопічних часток, що залишатимуться в атмосфері невизначений час, допоки не перетворяться на ядра водяних краплин і разом із масою води не проляються на Землю у вигляді дощу, або, зважаючи на клімат планети, у вигляді снігу. Однак маса цього каменя стала його перевагою. Тиском, що посилився, зривало поверхневі пласти, механічне напруження від проходження крізь щільні шари атмосфери виявило дефекти та слабкості структури, і доклало туди максимальних зусиль. Частки відскубувалися, на мить яскраво спалахували, і їх одразу ж поглинало небо. Незважаючи на таку руйнівну роботу, наприкінці подорожі крізь атмосферу Брила все ще мала достатньо маси, щоби з силою влупитися у кам'янисту поверхню планети, з якої буйні вітри геть поздували весь лід та сніг. Від удару Брила випарувалася разом із певною ділянкою земної кори, утворивши невеличкий кратер. Кам'яниста поверхня, що простягалася в усі боки, куди не кіньоком, а також тягнулася вгли планети. Подзеленкела, немов дзвони, ось тільки гармоніки того дзвону звучали кількома октавами нижче порога чутності, більшості відомих, розумних форм життя. Земля здригнулася. На відстані у товщі поверхні планети хтось нарешті помітив той камінь. Землетрус, мовила Шаран, не відриваючи очей від монітора. За кілька секунд новий поштовх. Землетрус повторила Шаран. Кайнен відірвався від монітора і поглянув на свою асистентку. «Скільки ти збираєшся це повторювати?» спитав. «Просто тримаю вас у курсі», відповіла Шаран. «Ціную твою турботу», зауважив Кайнен. «Але насправді нема потреби проголошувати це кожного божого разу. Я вчений, що не кажи, і розумію, що коли земля здригається, це означає землетрус». Перше зауваження було більш-менш доречним. А на п'ятий-шостий раз починає набридати. Грунт здригнувся знову. Землетрус, промовила Шаран, – «уже сьомий». До речі, ви не спеціаліст із тектоніки. Це царина за межами вашої компетенції. Незважаючи на те, що Шаран проказала це зі звичайною для неї незарушністю, сарказм у голосі важко було не зауважити. Якби Кай не спав зі своєю асистенткою, то, ймовірно, відчув би роздратування. А так він дозволив собі лише висловити помірну поблажливість. Щось не пригадую, аби ти була спецом стектоніки. Це просто хобі, відповіла Шарен. Кайнен розкрив рота, щоб відреагувати, але цього моменту земля різко здибилась і з усієї сили накинулася на нього. Кайнену знадобилася ціла мить, аби усвідомити, що то не підлога напала на нього, а він раптом упав на неї і навмання розтягнувся там з добрячою половиною речей, які раніше стояли на його робочому місці. Стілець перекинувся і лежав праворуч, усе ще гойдаючись після падіння. Кайнен поглянув у бік Шаран, яка більше не дивилася в монітор, частково через те, що той, розбитий ущент, валявся поблизу на підлозі. Що то було? спитав Кайнен. Землетрус? З надією в голосі припустила Шаран і різко зойкнула, бо того моменту лабораторія енергійно затрусилась. Освітлювальні екостичні панелі посипалися зі стелі, а кайнен і шарен поспіхом залізли під столи. Приміщення довкола вибухнуло, поки вони, зіщулившись, тримтіли у своїх ненадійних схованках. Нарешті поштовхи припинилися. Кайнен у облимкітливому світлі уцілілих панелей роздивився навкруги і побачив, що більшість обладнання розкидана по підлозі, зокрема те, що було на стелі та стінах. Зазвичай лабораторію заповнювали науковці та помічники Кайнена, але тепер тут працювали тільки він і Шарен. Вони затрималися допізна, щоб завершити експеримент, решта персоналу давно відпочивали у бараках на базі і, напевно, бачили не перший сон. Що ж, тепер вони точно прокинулися. Із проходу, що вів до лабораторії, долинуло високе, пронизливе верещання. «Ви це чуєте?» – запитала Шаран. Кайнен стверджувально кивнув. Це сирена бойової тривоги. «Отже, на нас напали?» – уточнила Шаран. «Я вважала база захищена». «Так і є», – відповів Кайнен. «Чи принаймні було?» Мала бути захищена. «Бачу, робота виконана титанічна», – уїдливо, мовила Шарен. Це було вже занадто. «Слухай, Шарен!» – роздратовано гаркнув Кайнен. «Далеко не все можна передбачити». «Вибачте», – мовила Шарен, відчувши у голосі шефа роздратування. Кайнен хмикнув, вибрався з-під столу і почвалав до перекинутої шафи. Хочеш, допоможи краще», – кинув асистент. Удвох йому вдалося поставити шафу так, що можна було відчинити замкнуті дверцята. Всередині були бластерний пістолет і картридж з набоями. «Де ви його роздобули?» – поцікавилася Шарон. «Ми ж, типа, на військовій базі», – пояснив Кайнен. «Тут повно зброї. У мене два таких. Один тут, інший у бараці. Я таки знав, що вони можуть стати у пригоді, якщо трапиться щось подібне». «Але ми не військові», – відказала Шарон. «Упевнений, це матиме колосальне значення для нападників», – буркнув Кайнен. І простягнув пістолет дівчині. «Тримай». «Ні, я його не візьму», – відсахнулася Шаран. «Я ніколи не стріляла. Залиште собі». «Переконана», – уточнив Кайнен. «На всі сто. Як почну стріляти, то прострілю собі ногу». «Гаразд», – погодився Кайнен. Устромивши в патроннику бойму з засунув пістолет у кишеню. «Треба дістатися бараків. Увесь народ там. Якщо насправді щось трапилося, краще бути разом». Шаран мовчки погодилася Притаманне її саркастичне ставлення до будь-яких подій цілком випарувалася, вона виглядала виснаженою і наляканою. Кайнен підбадьорливо пригорнув її. Годі, шаран мовив. Усе нормально. Давай просто дійдемо до бараків. Вони удвох почали пробиратися захарашеним коридором, як раптом почули, що грюкнули двері, котрі вели на нижчий рівень. Кайнен напружив зір і крізь куряву розледів у сутінках дві величезні постаті. Він позаткував назад до лабораторії, а Шаран, який, така думка, сяйнула трохи раніше, ніж шефу, була вже біля дверей. Інший спосіб залишити поверх скористатися ліфтом, але той аж за сходовою кліткою. Вони опинились у пастці. Заткуючи Кайнен, поплескав по кишені піджака. Досвіду поводження зі зброєю у нього було не більше, як у Шаран, і він зовсім не був упевнений, що зможе влучити хоча б в одну мішень, тим паче у дві. Кожна з яких, напевне, була професійним воїном. Адміністраторе Кайнен, мовила одна фігура. Що таке? мимоволі обізвався Кайнен і одразу пожалкував, що видав своє місце перебування. Адміністратора Кайнен, повторила фігура, нас надіслали забрати вас тут небезпечно. Фігура наблизилася до залишків світлової панелі і перетворилася на Атенаранда одного з командирів бази. Кайнен упізнав його за клановими знаками розрізнення на панцирі та орденами. Атенранд був занешанів, і Кайнен навіть після довготривалого перебування на базі все ще ніяковів через те, що так і не навчився їх розрізняти. «Хто нас атакує?» – спитав Кайнен. «І як вони взагалі знайшли нашу базу?» «Ми досі не розуміємо, хто на нас напав і з якою метою», – відповів Атенранд. Потріскування щели перекладав з мовою невеличкий пристрій, що висів у нього на шиї. Атенранд розумів Кайнена і без перекладача, а ось той його ні. Бомбардування розпочалося з орбіти, і лише кілька хвилин тому нам удалося виявити літальний апарат нападників. Атенранд рушив у бік Кайнена, і той мусив докласти зусиль, щоб прибуркати тремтіння. Незважаючи на час проведений разом, а також порівняно добрі робочі стосунки, представники раси велетенських комах неабияк його нервували. Адміністратора Кайнен. Ми не можемо допустити, щоб вас знайшли. Маємо вивезти вас, перш ніж базу захоплять. Гаразд. Мовив Кайнен і подав Шаран знак іти за ним. Не вона. Заперечив Атенранд. Тільки ви. Кайнен зупинився. Шаран моя асистентка. Вона мені потрібна. Базу затрусило від нового удару. Кайнена відкинуло до стіни, він упав на підлогу. Стих помітити, що ні Атенранд, ні інший солдат, а не Шанен навіть з місця не рушили. «Адміністратори, зараз недоречний час для суперечок», – мовив Атенранд, і механічний пристрій надав перекладу трохи саркастичного забарвлення, що мовець у свою репліку, можливо, і не вкладав. Кайнен почав знову сперечатись, але Шаран м'яко узяла його за руку. «Кайнене, він має слушність. Вам треба забиратися звідси. Залишатися тут погано для будь-кого з нас. Але якщо схоплять тебе, це стане катастрофою». «Я не залишу тебе», – перто повторив Кайнен. Кайнене, мовила дівчина, вказуючи на Атена Ранта, який незворушно стояв перед ними. Він військовий офіцер найвищого рангу. Нашу базу атакують. Його не надіслали би з дріб'язковим дорученням. До того ж, зараз насправді не час для суперечок. Іди. Я знайду шлях до бараків. Ми тут давно. Я знаю, як туди дістатися. Кайнен прискіпливо поглянув на шаран, а потім указав пальцем на солдата Енешанина за спиною Атена Ранта. Ти супроводиш її до бараків. Мені він потрібен, адміністраторе, — убурено заявив Атенранд. Зі мною ви й самі упоратеся, — категорично заявив Кайнен. Якщо дівчина не отримає від вас супроводу, її супроводжуватиму я. Атенранд прикрив перекладача і підкликав солдата. Вони схилились і тихенько заклацали між собою, хоча це й було зайвим, бо Кайнен не розумів енешанської. Нарешті перемовини закінчилися, солдат відійшов і став поруч із Шаран. Він супроводить її до бараків сказав Атенранд, але більше жодних дискусій. Ми і так згаяли багато часу. Адміністратори, йдіть за мною. І, схопивши Кайнена за руку, потягнув до дверей на сходи. Кайнен озирнувся. Шаран безстрашно дивилась на велетенського солдата Енишанина. Але образ коханки і асистентки зник, тільки-но Атенранд виштовхав його за двері. – Гей, полегше, – обурився Кайнен. – Тихіше, – прошипів Атенранд і підштовхнув його до сходів. Вони почали підніматися, при цьому Енешанен на непропорційно коротких та хирлявих нижніх відростках не відставав від Кайнена. «Ми втратили чимало часу на розшуки і ще більше, щоби змусити вас рухатися. Чому ви не в Бараці?» «Треба було завершити експеримент», – відповів Кайнен. «Та інших розваг у нас тут небагато. Куди ми прямуємо?» «Нагору», – пояснив Атенранд, – «до підземної службової залізниці». Кайнен зупинився на хвильку і озирнувся на Атенаранда, який хоч і стояв на кілька сходинок нижче, був у рівень з ним. «Ця дорога веде до галереї з гідропонікою», – сказав Кайнен. Він, Шаран та інші члени дослідницької команди час від часу навідувалися до тієї велетенської підземної галереї, щоби побути серед зелені. Поверхню планети важко було назвати гостинною, якщо, звісно, ви не шанувальник лютих морозів. Таким чином оранжерея замінювала їм прогулянки на свіжому повітрі. Оранжерея розміщена у природній печері, мовив Атенранд, підштовхуючи Кайнена, продовжити рухатися. За нею тече ізольованим руслом підземна річка, що впадає в підземне озеро, та ми встановили невеличкий житловий модуль, в якому вас сховаємо. Мені про нього ніколи не казали, зауважив Кайнен. Ми й не гадали, що він може справді знадобитися, відповів Атенранд. «Мені доведеться туди пливти?» – спитав Кайнен. «У нас там є невеличкий підводний апарат», – пояснив Атенранд. «У ньому тіснувато, але він запрограмований доставити вас до модуля. І як довго я маю там залишатися?» «Сподіваємося, що ненадовго», – відповів Атенранд. «А в іншому разі вам доведеться відсвіжуватися там дуже довго. Ще два поверхи адміністратори». Подолавши два поверхи, вони зупинилися перед дверима. Кайнен скористався моментом, щоб перевести дух а Атенранд заклацав щелепами в комунікаційний прилад. Звуки бою, що точився кількома поверхами вище, долинали сюди крізь товщу землі та бетонні стіни. Ворог підібрався в притул до бази, але ми поки що тримаємо позиції, пояснив Енешанен, віднявши перемовний пристрій. До нашого рівня супротивник не дістався. Ми все ще можемо переправити вас у безпечне місце. Тримайтеся ближче до мене, адміністратори. Не відставайте. Розумієте? Розумію, відгукнувся Кайнен. «Тоді вперед», – мовив Атенранд. Він підняв страхітливо на вигляд зброю, відчинив двері і вийшов до коридору. Коли Янишанен рушив, Кайнен помітив, як його нижні кінцівки подовшили, коли з-під панцера висунулося додаткове щеленування. Такий прискорювальний механізм надавав представникам цієї раси дивовижної швидкості та спритності на полі бою, що осколихнуло в пам'яті Кайнена дитячий жах перед повзучими членистоногими. Переборюючи огиду, він поспішив за комахою, чіпляючись за уламки, якими був заповнений прохід. Однак їхнє просування до невеличкої залізної станції на дальньому боці рівня було нестерпно повільним. Коли Кайнен від Сапучіс наблизився, Атенранд оглядав панель керування невеличкого локомотива з відкритим пасажирським відділенням. Він устиг від'єднати локомотив від потяга. «Я наказав вам триматися ближче», – нагадав Кайнену. «Дехто з нас уже не молодий і не вміє подвоювати довжину ніг. Огрізнувся той і, показуючи на локомотив, уточнив. Ми поїдемо на цій штукенці. Було б краще пройтись, відповів Атенрант, і Кайнен відчув, як його ноги болісно замлоїли. Але, гадаю, ви не витримаєте усієї дистанції у швидкому темпі, та й часу в нас мало. Доведеться ризикнути і скористатися цим. Залізайте. Кайнен з полегшенням забрався в пасажирське відділення, яке виявилося просторим, розрахованим на двох енешан. Атенрант запустив двигун і розігнав локомотив до максимуму, що приблизно удвічі перевищував спринтерську Енешанську швидкість. Це здавалося страшенно ризикованим у вузькому тунелі. А тоді повернувся, піднявши зброю, почав пильно вдивлятися в тунель у пошуку мішеней. Що станеться, якщо базу захоплять? спитав Кайнен. У житловому модулі ви в безпеці. Так, але якщо базу захоплять, хто за мною прийде? допитувався Кайнен. Я ж не сидітиму там вічно. До того ж, не знаю, як мені повернутися. І неважливо, як добре ви той модуль підготували, рано чи пізно припаси закінчаться. Я вже не кажу про повітря. Модуль обладнано пристроєм видобування кисню з води, відказав Атенранд. Смерть від задухи вам не загрожує. Чудово. А смерть від голоду? Озеро має стік, почав не шанен, і саме цього моменту локомотив раптово здригнувся і зійшов з рею. Гурки тунелю, склопіння якого обвалилося, заглушив усі інші звуки. Кайнен із Атеном Рандом, викинуті з пасажирського відділення, опинились у повітрі, але політ тривав недовго і закінчився в темній Куряві. Через якийсь час Кайнен прийшов до тями. Його посмикував Атен Ранд. «Отямтеся, адміністраторе, казав той. «Нічого не бачу», – пробормотів Кайнен. Замість відповіді Енишанен увімкнув ліхтарик на зброї. «Дякую», – мовив Кайнен. «З вами усе гаразд?», – запитав Атен Ранд. «Усе нормально». Відмахнувся Кайнен і поцікавився. «Якщо можна, я би хотів дожити цей день без подальших ексцесів». Енешанен клацнув на знак «Згоди» і відвів промінь ліхтарика, щоб роздивитися завал. Кайнен почав підійматися, але перечепився за уламок. Атенранд махнув ліхтарем у бік Кайнена. «Адміністратори, вам краще не рухатися», – сказав. «Так безпечніше. Світло впало на рейки. Вони можуть бути під напругою» і промінь ліхтарика забігав по гарочних стінах в'язниці, на яку раптово перетворився тунель. Випадково чи умисно, але бомбардування зачепило залізничну колію, наглухо закоркувавши усередині Кайнена затином рандом. У завалі не було і натяку на прохід. Тож у Кайнена знову сяйнула думка, що задуха перетворилася на реальну загрозу. Ейнешанен вивчав стіни пастки, в якій вони опинилися, раз у раз випробуючи комунікаційний пристрій, що здавалося, вийшов з ладу. Кайнен усився на землю, намагаючись дихати неглибоко. Через деякий час Атенранд припинив обстеження і вимкнув ліхтарик, зануривши їх обох у повну темряву, але раптом завмер і знову увімкнув світлом, спрямувавши ліхтар на найближчу до них купу уламків. Що таке? стрепнувся Кайнен. Тихіше. застеріг Атенранд, наближаючись до завалу, немов намагаючись щось розчути. За кілька секунд Кайнен теж почув Гомін голосів, але не своїх, чужих. Замить пролунали вибухи. Хто би не перебував по той бік завалу, вони пробували пробитися. Атенрант поспіхом відскочив від купи ламків і з пістолетом у руці наблизився до Кайнена, тримаючи того в колі світла. «Вибачте, адміністратори», – мовив анешанин, і тут до Кайнена дійшло. Наказ щодо обезпечення, напевно, на цьому й закінчувався. Чисто інстинктивно Кайнен смикнувся в бік от світла. І куля, призначена пробити груди, поцілила в руку, відкинувши його на землю. Кайнен із трудом підвівся на коліна і побачив, що дивиться на свою тінь. Ліхтарик Атенранда світив у спину. Зачекайте. Повернувся кайнен до тіні, не в спину. Я розумію, що ви маєте це зробити, тільки не в спину, будь ласка. Тиша, що на мить запала, розірвалася черговим вибухом за тим самим завалом. Поверніться, адміністратори, звелів Атенранд. Кайнен повільно повернувся, обдираючи коліна до крові оббите каміння, засунув руки в кишені одягу, немов ті були кайданками. Атенрант, маючи нагоду прицілитися, приставив зброю до скроні Кайнена. «Готові, адміністратори?» – спитав Анешанен. «Готовий», – відповів Кайнен, і вистрілив у промінь світла з бластера, що тримав у кишені. Звук пострілу потонув у гуркоті вибуху з іншого боку завалу. Атенран, здавалося, не зрозумів, що його підстрелили, допоки кров не полилася крізь отвір у панцирі. Через світло, що сліпило очі, Кайнен не бачив рани. Він уздрів лише, як Атенран схилив голову, роздивляючись дірку, потім здивовано перевів погляд на Кайнена. На цей момент Кайнен вихопив з кишені пістолет і тричі вистрілив у Ванешанина, розрядивши обойму. Атенран захитався на передніх кінцівках, а потім усією тушею упав горічерева на землю вивертаючи суглоби. «Пробачте», – кинув Кайнен Небіщикові. Тунель заповнився порохом, опісля світлом, коли в завалі пробили прохід, у який ринули постаті з ліхтариками, причепленими до зброї. Одна з них, побачивши Кайнена, щось вигукнула, і промені уперлися в нього. Кайнен кинув пістолет, підняв здорову руку, показуючи, що здається, і відступив від тіла Атенаранта. Яка користь у вбивстві Анишанена заради власного життя, якщо. Нападники вирішать наробити дірок у ньому. Один з них виступив уперед у світлі ліхтариків, мигикаючи щось незрозуміле своєю мовою. Нарешті у Кайнена був час розглядіти, з ким йому доведеться мати справу. Базові знання з сценобіології дали йому змогу систематизувати особливості фенотипу особин. Білатерально-симетричні двоногі та як наслідок із разючими відмінностями між верхніми і нижніми кінцівками а колінні суглоби взагалі згинаються у зворотній бік. Приблизно одного з ним зросту та схожі забудовою тіла. У цьому не було нічого дивного, якщо зважити на те, що переважна більшість представників так званих розумних рас якраз і була двоногими і білатерально-симетричними, а також приблизно однакового розміру та маси. Саме цей факт і робив міжрасові відносини у цій частині Всесвіту такими суперечливими. Стільки схожих розумних істот, і так мало місця, щоб вмістити їх усіх. А ось тепер зосередимося на відмінностях, подумав Кайнен, коли істота знову гаркнула на нього. Грудна клітка ширша, живіт плаский, та в цілому незграбна скелетна структура і мускулатура. Не ноги, обрубки, руки як дубини, яскраво визначені статеві відмінності. Зараз перед ним, наскільки Кайнен розумів, стояла жіноча особина. Примітивні органи чуття налічували два оптичних та два слухові вхідно-вихідні отвори замість оптично-слухової смуги, що майже повністю оперезала голову Кайнена. Убогі зроговілі волоски замість термовипромінювальних шкірних складок. Уже не вперше Кайнено спало на думку, що еволюція обійшлася з цією расою, м'яко кажучи, суворо щодо фізичної будови. Це робило її представників агресивними та небезпечними, і здирання їх із поверхні планети потребувало неабияких зусиль. Особина, що стояла перед Кайненом, знову щось проварнякала і витягнула якийсь короткий зловісний предмет. Кайнен, дивлячись прямо в оптичні отвори потвори, мовив – чортові гуманоїди. Потвора розмахнулася і ударила його цим предметом. Кайнен побачив, як довкула затупцювали різнокольорові світлячки і звалися на землю. В останній, за нинішній день. «Пам'ятаєте мене?» – спитала людина за столом коли Кайнена привели до кімнати. Тюремники забезпечили полоненого спеціальним стільцем, розрахованим на його суглоби, які, на їхній погляд, вигиналися назад. Людина заговорила, і з пристрою, встановленого на столі, зазвучав переклад. Окрім цього приладу, на столі лежав ще один предмет – шприц, заповнений прозорою рідиною. Ви той солдат, який мене вирубав», – відповів Кайнен. Перекладацький пристрій не відреагував на його відповідь, Чого можна було зробити висновок, що солдат мав інший транслятор? Саме так, відповіла людина. Я лейтенант Джейн Саган. Вона вказала на стілець. Будь ласка, сідайте. Кайнен сів. Не було жодної потреби оголушати мене, мовив. Я би пішов з вами добровільно. У нас були на те підстави, сказала Саган і показала на поранену руку, куди влучила куля Атенаранда. Як рука? Непогано, відповів Кайнен. Ми не змогли полагодити її повністю. Наші медичні технології спроможні вилікувати більшість поранень, але ви – рай, не людина, і наша внутрішня будова – різниця. Проте ми зробили усе, що в наших силах. Дякую. Гадаю, вас поранив енешанен, якого ми знайшли поруч, – сказала Саган. – Той, кого ви застрелили. Так і є, – погодився Кайнен. Цікаво, чому ви почали стріляти один в одного. Він збирався мене вбити, а я не хотів помирати, – відповів Кайнен. «Тоді проситься питання, чому він хотів вашої смерті», – додала Саган. «Мене тримали ув'язненим», – пояснив Кайнан. «Думаю, він мав наказ убити мене, щоб я не дістався вам живим». «Кажете, що були в'язним, але тоді звідки у вас зброя?» «Я її знайшов», – відповів Кайнан. «Справді», – здивувалася Саган. «Який недолік в венишанській системі безпеки. Не схоже на них?» «Ми всі час від часу робимо помилки», – зауважив Кайнан. «А інші раї, яких ми знайшли на базі, теж в'язні?» «Саме так», – підтвердив Кайнен, якого захлиснула хвиля занепокоєння за долю Шаран та інших членів команди. «Як сталося, що ви потрапили у полон до Енишан?» – запитала Саган. «Ми перебували на кораблі раї, який мав доставити нас до однієї нашої колонії для ротації медичного персоналу», – відповів Кайнен. «Енишани атакували наш корабель, захопили його» полонили членів моєї команди і доправили нас сюди. Коли це сталося? Я точно не впевнений, відповів Кайнен. Ми жили за військовим розкладом Енешан, а я не розуміюся в їхніх одиницях виміру. А є ще період обертання планети. Він короткий, що більше заплутає щислення. Оскільки я не ознайомлений з обчисленням часу в людей, то не можу дати точну відповідь. За останній рік, а це дві третини вашого Хкеду, в нашій розвідці нема жодних відомостей щодо випадків захоплення корабля Раї, які ніби вчинили Енешани, сказала Саган, використавши термін раї для визначення повного оберту їхньої планети довкола свого сонця. Можливо, ваша розвідка не така дієва, як ви вважаєте, зауважив Кайден. Можливо. погодилася Саган. Але припускаючи, що Енешани технічно все ще перебувають у стані війни з раї, захоплення корабля не залишилося б непомітним. Ваші два народи воювали і через менш чутливі речі. Я можу відповідати лише за те, що мені відомо, – відповів Кайнен. Нас зняли з корабля і доставили на цю базу. Стосовно того, що сталося чи чого не сталося за її межами за той проміжок часу, можу лише здогадуватися. Отже, вас тримали на базі у полоні, – уточнила Саган. Так, – відповів Кайнен. «Ми прочесали всю базу і виявили тільки невеличке приміщення гауптвахти», – сказала Саган. «Ніщо не вказує на те, що там когось тримали». Кайнен видав звук, який рай вважають еквівалентом гіркого смішку. «Якщо ви прочесали базу, то безперечно бачили поверхню планети», – мовив. «Якби хтось із нас і надумав утекти, то замерз би на смерть одразу за її воротами, не кажучи про те, що там просто нікуди бігти». «Звідки вам це відомо?» – запитала Саган. «Так нам сказали нешани», – відповів Кайнен. «І ніхто з моїх співробітників не планував прогулянку, щоби перевірити правдивість їхніх слів». «Отже, про планету вам нічого не відомо», – уточнила Саган. «Відомо, що там холодно, а іноді ще холодніше», – відповів Кайнен. «Цим вичерпуються мої знання про цю планету». «Ви лікар», – сказала Саган. Мені цей термін невідомий», – відізвався Кайнен і показав на динамік. «Ваша машина недостатньо розумна» щоб надати адекватний еквівалент моєю мовою. «За фахом ви медик. Займаєтеся медициною», – пояснила Саган. «Усе правильно», – відгукнувся Кайнен. «Я спеціалізуюся на генетиці. Саме тому ми з моєю командою і були на тому кораблі. У одній з наших колоній спалахнула епідемія, що зачепила генну послідовність та поділ клітин. Нас відправили дослідити це явище та при можливості знайти засіб лікування. Впевнений, ви обшукали базу і бачили наше обладнання». Наші тюремники були достатньо люб'язні, щоб надати нам лабораторію. «Навіщо вони це зробили?» – спитала Саган. Можливо, сподівалися, що коли ми зайняті роботою, нам легше керувати», – припустив Кайнен. «Якщо так, це спрацювало, бо ми, як правило, тримались осторонь і намагалися не наражатися на неприємності». «Якщо не враховувати крадіжку зброї?» – додала Саган. «Пістолет у мене достатньо давно, і його пропажу не помітили», – відповів Кайнен. Зброя, котрою ви скористалися, розроблена для Раї, зауважила Саган. Ще одна дивнота на військовій базі Енишан. Напевно, вони забрали зброю, коли захопили наш корабель, припустив Кайнен. Я впевнений, що на базі ви знайдете багато речей, призначених Раї. Отже, підсумовуючи, маємо таку картину. Вас і вашу команду медичних працівників деякий час тому захопили Енишани і доставили на базу, де тримали як полонених, «Без зв'язку із зовнішнім світом. Ви гадки не мали, де саме опинилися, та які плани на вас були в «Абсолютно точно», – відгукнувся Кайнен. «А ще можу додати, що, на мою думку, вони не бажали, аби при штурмі бази хтось дізнався про мою присутність там, і тому Енишани вирішили мене вбити». «Правильно, ось тільки ви впоралися краще, ніж ваші товариші». «Не розумію, до чого ви хилите». «Ви єдиний рай, якого ми знайшли живим», – пояснила Саган Усіх інших застрелили чи закололи енишани. Більшість тіл у приміщеннях, схожих на бараки. Ще одне тіло виявлено поблизу вашої найімовірнішої лабораторії, оскільки там ми знайшли багато обладнання раї. «Ви брешете!» Кайнен зіщулися, наче від болю всередині. «Ви брешете!» – зойкнув. «На жаль, це правда!» – відповіла Саган. «Це ви, люди, вбили їх!» – розгнівано мовив Кайнен. «Енишани намагалися вбити вас!» – мовила Саган. Чому ви впевнені, що інші не розправилися з членами вашої команди? Я вам не вірю. Розумію, що ви мені не вірите, однак це правда. Кайнен сидів приголомшений горем. Саган дала йому час зібратися з думками. Гаразд, нарешті озвався Кайнен. Чого вам від мене треба? Для початку, адміністратора Кайнен, ми бажаємо почути від вас правду. Кайнену знадобилося кілька секунд, щоб усвідомити. Ця людина вперше звернулася до нього на ім'я. І назвала посаду. Я кажу вам правду, мовив він. Лайно, собаче, обурилася саган. Кайнен знову показав на динамік. Я отримав лише частковий переклад вашої останньої репліки, пояснив. Ви адміністратор Кайнен Суенсу, -Су", мовила саган. І хоча ви насправді маєте деяку медичну підготовку, сфера ваших наукових інтересів це насамперед ксенобіологія та розроблення напіворганічних оборонних систем. А ці дві галузі дослідження, наскільки мені відомо, розривно пов'язані одна з одною. Кайнен мовчав, Саган продовжила. А тепер, адміністратори Кайнен, дозвольте трохи розповісти, що відомо нам. Ще 15 місяців тому Раї з нешанами билися на війні, яка з перемінним успіхом тривала протягом 30 років. І цю війну ми усіляко підтримували, бо вона дає нам змогу перепочити. Не зовсім так, заперечив Кайнен, Не слід забувати битву за корал. Маєте рацію, погодилася Саган. Я брала в ній участь і ледь не загинула. «Я втратив там брата», – мовив Кайнен, «молодшого». «Можливо, ви зустрічалися». «Може і так. Отже, 15 місяців в раї з енишанами воювали не на життя, а на смерть. А ж раптом виявляється, що вони більше не вороги, і наша розвідка неспроможна з'ясувати причину цього». «Ми вже обговорювали недосконалість вашої розвідки», – зауважив Кайнен. «Раніше чи пізніше війни закінчуються. Наприклад, після коралу ми з вами більше не воювали». Війна припинилася тому, що там ми надавали вам подупі. Ви ретарувались, а ми відновили корал. У цьому і полягає причина закінчення війни, принаймні на деякий час. Такої причини у вас ще янишан не було. І це нас турбує. Три місяці тому супутник шпигун, який ми розмістили на орбіті, помітив неабияку активність на цій нібито незаселеній планеті. Сюди почали навідуватися кораблі, як раї, так і янишанські. Особливо, цікавим, нам видається той факт, що на цю планету Претендують не шани чи раї, а обіни. А обіни, адміністратори, хлопці не компанійські, і вони по всьому тому достатньо сильні, щоб дати віці, що й і раї. Тоді ми встановили на орбіті досконаліший супутник шпигун, який стежив за появою поселень. Ми нічого такого не виявили. Як спеціаліст з оборонних систем адміністратори, можете припустити, чому нам не вдалося. Припускаю, що база захищена від впливу такого роду, відповів Кайнун. Саме так, підтвердила саган. Виявилося, що база захищена саме такою оборонною системою, над якою працювали ви. Звісно, в той час ми цього не знали. Зате знаємо тепер. А як взагалі ви зрозуміли, що база захищена? Поцікавився Кайнен. питаючи через чисто професійний інтерес. Ми кидали камінням, відповіла Саган. Що, пробачте. Каміння, повторила Саган. Місяць тому ми висипали на планету кілька десятків сейсмічних датчиків, які запрограмували на відстеження сейсмічних сигнатур притаманих штучно створеним підземним структурам. Грунтуючись на попередньому досвіді, ми знаємо, що секретні бази легше захистити, коли вони розташовані під землею. Ми покладалися на той факт, що природна сейсмічна активність планети допоможе звузити коло пошуків. А потім почали скидати каміння у проблемних місцях. Нарешті сьогодні ми скинули кілька каменів перед початком атаки, щоб отримати точну акустичну мапу бази. Каміння добре тим, що має такий вигляд, як справжній метеор. А метеори нікого не лякають і нікому в голову не прийде екранувати об'єкти проти сейсмічного зондування. Усі здебільшого переймаються маскуванням проти оптичного розпізнавання та високоелектромагнітного сканування і не звертають достатньо уваги на ефективність звукових хвиль. Це облудність усіх високих технологій, ігнорувати ефективність технологій нижчого порядку, таку як скидання камінців. Лише людям мало спасти на думку, стукати камінцями один об одного, хмикнув Кайнен. Саган знизала плечима. Ми не дуже переймаємося, якщо хтось прирізані виймає пістолет. Тоді є зайвий привід вирізати йому серце чи будь-який інший орган, що качає кров. Ваша самовпевненість зіграла нам на руку. І тому ви є свідком, інакше не сиділи б зараз тут. Але насправді, адміністратори, нам кортить дізнатися справжню причину вашого перебування на базі. Те, що Енешани з раї співпрацюють, само собою збиває з пантелику. Але щоб Енешани рай та обіни... Це вже у жодні ворота не лізе. То вже вельми цікаво. Я не володію інформацією щодо того, кому належить ця планета, відповів кайнен. Але куди більший інтерес становите для нас ви, адміністратори кайнен? вела далі Саган, пропустивши останню репліку повз вуха. Поки ви спали, ми зробили генне сканування, щоб з'ясувати вашу особу, а потім порилися в архівах корабля, щоб трохи ознайомитися з вашим досьє. Дізналося, що в ксенобіології ви цікавилися. Перед усім людською расою. Ми вважаємо, що ви є провідним спеціалістом раї з генетики людини. Нам також відомий ваш особливий інтерес до проблеми функціонування мозку людини. Це складова частина мого загального інтересу до функціонування нейронних мереж, відповів Кайнен. Отже, немає якогось особливого інтересу до роботи людського мозку, як ви висловилися. Кожен мозок цікавий по-своєму. Це справедливо, погодилася Саган. Але хоч над чим ви там працювали? Воно було настільки важливим, що анишани готові були розправитися з вами і вашою командою, лише б не дати потрапити до наших рук. «Я вам уже пояснив», – відповів Кайнен. «Ми були їхніми в'язнями». Саган закотила очі. «Послухайте, адміністратори Кайнен, давайте на хвилину припустимо, що ми з вами не ідіоти». Кайнен нахилився через стіл уперед до Саган. «До якого типу людей належите ви?» «Що ви маєте на увазі? Нам відомо, що існує три різновиди людей» мовив Кайнен, і почав загинати пальці. Набагато довші та рухливіші, ніж людські. По-перше, немодифіковані люди, іншими словами, колоністи. Вони відрізняються зростом ростом, розмірами та кольором шкіри. Тут простежується добра генетична різноманітність. По-друге, найбільша частина ваших вояків. Тут також постерігається різниця в розмірах та формі, але в набагато меншому ступені, і усі вони однаково зеленого кольору. Нам відомо, що це не їхні власні тіла. Свідомість похилих представників людської раси переміщена в сильніші, здоровіші тіла, які настільки сильно модифіковані генетично, що втратили здатність на розмноження при паруванні як між собою, так і з немодифікованими людьми. При цьому зберегли багато людських рис, зокрема структуру головного мозку. Але існує третій тип. Кайнен відкинувся на спинку крісла. До нас доходять різні чутки, лейтенанти Саган. Якого роду чутки? Немов їх створюють із мертвих. Відповів Кайнен. Людську ембріональну масу від померлих перемішують з генетичним матеріалом інших рас для того, аби подивитися, що з цього вийде. Деякі навіть не нагадують людей, хоча усвідомлюють себе такими. Мовляв, вони народжуються одразу дорослими, володіють навичками та умінням, але не мають пам'яті. І не тільки пам'яті. Вони не мають власного «я», не мають моралі, не мають стримувальних факторів. Не мають... Він зам'явся, добираючи правильне слово і нарешті промовив. Людяності. У тому вигляді, як ви її розумієте. Діти-воїни в дорослих тілах. Огидні монстри. Знаряддя вашого колоніального союзу в місіях, які неможливо доручити солдатам із життєвим досвідом та моральними цінностями. Тим, хто переймається страхом за свою душу в цьому світі чи в іншому. «Вчений, стурбований проблемою душі», – здивовано мовила Саган. «Геть не прагматичний підхід». «Так, я вчений», – відгукнувся Кайнен. «Але насамперед я раї». Знаю, що у мене є душа і піклуюся про неї. А у вас є душа, лейтенанте Саган. Нічого про неї не знаю, адміністратора Кайнен, відповіла саган. Душу важко виміряти. Отже, ви належите до людей третього типу. Правильно, підтвердила саган. І вас створили з плоті мерця. Тільки з його генів, поправила саган, не з плоті. Гени і створюють плоть, лейтенанте, уточнив кайнен. Гени надихають плоть, в якій оселяється душа. То вищий поет. Це не мої слова відповів Кайнен. Це слова однієї з наших філософів. Вона також була вченим. Але її ім'я, мабуть, нічого не скаже. Дозвольте спитати, скільки вам років? Сім, майже вісім, відповіла Саган. Приблизно чотири з половиною вашого хкеда. Така молода, замислився Кайнен. Раю в вашому віці тільки -но починають вчитися. Я в десятори старший за вас, лейтенанти. Але, однак, ми з вами сидимо тут. Так, сидимо, погодився Кайнен. Шкода лейтенанта, що нам довелося Зустрітися за таких обставин. Мені дуже кортить вас дослідити. Навіть не знаю, як на це реагувати, відповіла Саган. Простого дякую буде в замало, враховуючи вашу сферу діяльності. Життя ми вам зберегли. Це просто щастя якесь, посміхнулася Саган. Проте ваше бажання певною мірою здійсниться. Вам слід змиритися з тим, що ви наш полонений, але цього разу по-справжньому, і залишитися таким на все життя. Я зрозумів це, коли ви почали надавати мені інформацію, що могла стати корисною моєму уряду, – мовив Кайнен. Наприклад, про бомбардування камінням. Хоч я припустив, що ви збираєтеся мене вбити. Ми, люди, народ прагматичний, адміністратор Кайнен, – відповіла Саган. Ви маєте знання, які можуть нам знадобитись. І якщо погодитесь співпрацювати, нема причин не дозволити вам продовжити дослідження з людської генетики та людського мозку. Але тільки не для раї, а для нас. І для цього ви пропонуєте мені зрадити свій народ зауважив Кайнен. «Що поробиш?» «Думаю, краще вибрати смерть». «З усією повагою, адміністраторе, якби цей варіант вас приваблював справді, ви, напевне, не застрелили б Енишанена, який збирався вас убити», заперечила Саган. «Гадаю, ви прагнете жити». «Можливо, ви праві», відгукнувся Кайнен. Але праві ви чи ні, дитя. В будь-якому разі з вами більше розмовляти не бажаю. Вам я сказав усе, що хотів, із власної волі». Саган посміхнулася. «Адміністратори, ви знаєте, що спільного у раї та людей?» «У нас з вами багато чого спільного», – відповів Кайнен, що саме вам спало на думку. «Генетична структура. Не мені вам розказувати, що послідовність генів у людей і раї має значні відмінності в деталях. Але на макрорівні у нас багато спільного, в тому числі той факт, що один набір генів ми отримуємо від батька, а інший – від другого». Так зване дводжерельне статеве розмноження. Це звичайна форма статевого репродукування серед видів, що розмножуються статевим шляхом, мовив Кайнен. Деякі види потребують трьох і навіть чотирьох батьків, але це трапляється рідко, надто неефективно. Без сумніву, погодилася Саган. До речі, адміністратори, ви чули про такий собі синдром Фроніга? Це рідкісне захворювання серед раї, відповів Кайнен. Дуже рідкісне. З того, що мені про нього відомо, мовила Саган, це захворювання виникає внаслідок дефектів, у двох непов'язаних між собою наборах генів, один з яких регулює розвиток нервових клітин, зокрема, створює довкола електроізольовану оболонку, а інший відповідає за орган, який у раї виробляє людський аналог лімфи. Звісно, це не тотожні речі, у вас вона частково виконує інші функції. Людська лімфа електропровідна, а ваша є діелектриком. з того, що нам відомо про фізіологію раї, ця ізольована властивість вашої лімфи зазвичай жодним чином не впливає на інші функції організму. Точно так, як електропровідність людської лімфи не є ані плюсом, ані мінусом. Яка є, така і є. Цілком правильно. Але для тих рає, яким не пощастило отримати два дефектні набори генів, ця діелектрична властивість є благом, продовжила Саган. Ця рідина омиває міжклітинні діляночки, зокрема нервові вузли, що допомагає електричним імпульсам, дотримуватися напрямку і не збиватися з дороги. Цікаво, що склад лімфи у раї контролюється гормонально, і будь-яка незначна зміна напрямку гормонального сигналу перетворює цю рідину зізольованою на електропровідну. І це також для більшості раї не має жодного значення. Але для тих, хто генетично закодований мати оголені нервові клітини, це призведе до судом, конвульсій і врешті-решт смерті, оскільки нервові сигнали буквально пронизують їхні тіла додав за неї Кайнен. Саме через 100% смертність це захворювання і є таким рідкісним. Особи, генотип яких припускає електропровідність лімфи та оголені нервові закінчення, помираючи в утробі матері, зазвичай коли клітини лише починають розмежовуватись і проявляється синдром. Але існують і дорослі зі синдромом Фроніга, сказала Саган. Їх генотип змінює гормональний сигнал пізніше, на початку дорослості коли вже запізно для виконання репродуктивної функції, і дефектний ген уже прогавили. Але для цього необхідні два дефектні батьківські гени. Так, звичайно, підтвердив Кайнен. Це ще одна причина, через яку синдром Фроніга трапляється так рідко. Ймовірність отримати два набори дефектних генів і два набори генів, що в майбутньому призведуть до гормональних змін у лімфатичному органі, дивовижно мала. Але поясніть, навіщо ми це обговорюємо? Адміністратори. Генетичний зразок, узятий у вас, коли ви потрапили на борт корабля, показав, що ви маєте оголені нервові закінчення. Це справді так. Але я не маю схильності до гормональних змін, відповів Кайнен. Інакше був би вже мертвим. Синдром Фроніга проявляється на початку дорослості. Воно-то так, погодилася Саган. Але ті гормональні зміни можна викликати штучно, знищивши певні клітинні пучки в лімфотворному органі раї. Якщо вбити достатню кількість таких пучків, які відповідають за вироблення правильного гормону, ваш орган і далі вироблятиме лімфу, просто з іншими властивостями, які у вашому випадку матимуть фатальні наслідки. Цього не складно домогтися хімічним шляхом. Тепер увага Кайнена була цілком прикута до шприца, що впродовж бесіди лежав на столі. Гадаю, це той самий хімічний препарат? запитав учений. Це антидот, відповіла Саган. Джейн Саган зрозуміла, що адміністратор Кайн Суєнсу. Заслуговує на пошану. Зламати його було непросто. Він промучився від болю кілька годин, сіпаючись і здригаючись у конвульсіях, коли лімфотворний орган поступово замінював лімфу на оновлену речовину. Нарешті концентрація електропровідної лімфи досягла рівня, коли зачепила нервові закінчення в різних частинах тіла, при сукупна провідні системи підвищувалася з кожною хвилиною. Ще трохи, і він навіть не зміг би взагалі щось розказати, якби навіть забажав. Але Кайнен здався і почав благати дати йому антидот. Урешті-решт, дага до життя перемогла. Саган власноруч увела йому антидот, насправді це була не проти отрута у прямому сенсі, оскільки ті мертві почки клітин уже не воскреснуть. Від нині до кінця життя йому доведеться отримувати щоденні ін'єкції. Поки антидот поширювався тілом Кайнена, Саган в основному довідалася про плани війни проти людської раси і повного підкорення та знищення. Цей геноцид був спланований до найменших деталей і ґрунтувався на взаємодії трьох раз проти однієї людської.